السلام الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله حمد كثيرا ضيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا صلوا الله حق قاتل ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا صديقا يسلح لكم أعماركم ويرفع لكم دنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما شرع مسلمين إخوان الدين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan sore hari ini, kembali kita melanjutkan materi kita mengenai kitab Ad-Durusul Muhimmah li'aammatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi kaum ummat Islam. Oleh al Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, rahimahullahu taala. Tadi sudah kita pelajari mengenai Ad-Darsul Awad, pelajaran yang pertama Apa jadi pelajaran yang pertama? Yaitu mengenai surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek -surat dimulai dari surat Al-Zil Zalah sampai surat An-Nas Surat-surat ini di anjurkan oleh Biaw untuk setiap muslim menguasainya Ada empat tahapan yang beliau sebutkan Yang pertama Talfim Dibacakan dengan bacaan yang baik Yang kedua Tashib ya. Dibenarkan bacaannya Kemudian yang ketiga Al-Hibur ya. Menghafalnya Kemudian yang keempat Qasya Yaitu memahami dan mempelajari kandungannya, memahami dan mempelajari kandungannya. Nah, karena surat-surat ini tadi sangat dibutuhkan, khususnya dalam melaksanakan salat, baik itu salat-salat yang wajib ataupun salat-salat yang sunnah. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua Addar Sustani Pelajaran yang kedua Arkanul Islam Rukun-Rukun Islam Qal Al-Syeikh Rahimahullah Al-Syeikh Rahimahullah berkata Addar Sustani Pelajaran yang kedua Arkanul Islam Rukun-Rukun Islam Bayanu Arkanil Islamil Qamsah Penjelasan mengenai rukun-rukun Islam yang lima Wa awaluhah wa a'azamuhah Yang paling pertama dan yang paling agungnya Syahadatu an la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Yaitu syahadat la ilaha illallah Bahasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadani kecuali Allah, wa anna Muhammad dan Rasulullah dan bahasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Mischarhimaaniha dengan menjelaskan tentang makna maknanya. Ma'abayani shuruqilah ilaha ilallah disertai dengan keterangan syarat-syarat la ilaha illallah wa ma'naha sedangkan maknanya la ilaha tidak ada sesembahan nafian jami'a ma yuhabad min dunillah yaitu meniadakan segala atau seluruh yang disembah dari selain Allah illallah kecuali hanya Allah muqaddiman alaa ya, ibadata lillahi wahdahu la syarika menetapkan peribadatan hanya untuk Allah semata tidak ada setuju baginya kemudian wa amma syurutu la ilaha illallah adapun syarat syarat la ilaha illallah bahia yaitu Al-ilmu al-munafilil jari Mengilmui Yang meniadakan kebuluhan Wal-yakinu al-munafil syak Mayakini Yang meniadakan keraguan dan keimbangan Wal-ikhlasul al-munafil syir Dan keikhlasan Yang meniadakan Penyekutuan Wasidukul al-munafilil kadib dan pembenaran yang menyadakan penggustaan, wal ma'abatul munafiyatul ilbuun. Dan kecintaan yang menyadakan kebencian, wal inqiyadul munafil istar. Dan ketundukan yang menyadakan sikap meninggalkan, wal kabulul munafil roth. Dan menerima yang menyadakan sikap menolak wal kufru bima yu'badu min dunillah dan mengingkari segala apa yang disembah dari selain Allah. Wa qad jumi'a fil baitaini al Semua syarat-syarat ini telah terkumpul dalam dua bait syair yang akan datang. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidduqan mahabbatin wa riyadin wal qabuluha wa zillataminuha. Al-Qur'an min kadima siwal ilahi minal azya tuqul liha ilmu keyakinan dan keikhlasan disertai dengan pembenaranmu yang sejalan dengan rasa mencintai tunduk dan menerimanya ditambah yang kedelapan pengingkaranmu terhadap segala sesembahan yang dipertuhankan Nah, rukun yang kedua Adalah mengenai Pelajaran yang kedua adalah mengenai Rukun-rukun Islam Mengenai rukun-rukun Islam Kita sudah jelaskan dalam Pelajaran-pelajaran yang lalu Mengenai makna rukun Alakan -al -al Adalah kata manimu yang kata tunggalnya adalah ar-rubmu. Apa artinya rubu? Rubu itu adalah sesuatu Sesuatu yang bila tidak ada maka atau bagian yang bila tidak ada maka sesuatu itu tidak akan berdiri. itu namanya rukun. Kalau dikatakan misalnya rukunul bait, rukun sebuah rumah. Artinya apa? Fondasi sebuah rumah. Karena rumah tidak akan berdiri kecuali dengan fondasi. Ya maka rukun itu adalah bagian yang sesuatu tidak akan tegak kecuali dengannya. Paham nih? Ya? Jadi kalau dinyatakan sebagai rukun Islam, artinya Islam itu tidak akan tegak kecuali dengan perkara tersebut. Nah, rukun Islam itu ada berapa? Ada lima. Yeah. Dan yang pertama serta yang paling agungnya adalah syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Syahadat bahwasannya tidak ada sembahan yang berarti ibadahnya kecuali hanya Allah. Dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, makanya kata beliau, pelajaran yang kedua adalah mengenai rukun-rukun Islam, Bayan wa arkanil Islamil kamsah. Penjelasan mengenai rukun-rukun Islam yang lima, Wa awaluhu wa anzuha, Syahadatul la ilaha illallah, wa anna Muhammadan rasulullah. Yang paling pertama dan yang paling agungnya adalah syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad dan rasulullah. Dengan sema'ina, perlu menjelaskan makna-maknanya. Ma'abayani syuruth la ilaha illallah disertai dengan penjelasan syarat-syarat la ilaha illallah. sekarang beliau beliau mulai mulai mulai menjelaskan ya, beliau mulai masuk untuk menjelaskan makna la ilaha illallah. Kata beliau Makna ha, Maknalah ilaha illallah itu La ilaha Tidak ada sesembahan Yang berhak di ibadah ini Maksudnya apa? Nafian Jani'ah ayuh badu min dunillah Yaitu meniadakan Semua yang disembah dari selain Allah Illallah Kecuali hanya Allah Maksudnya Mutbikan Al-ibadatah Dillahi wadahuh Yaitu menetapkan Segala peribadatan Hanya untuk Allah semata Dan tidak untuk yang selainnya nah. Jadi Rukut Islam itu Ada lima Dan yang pertama adalah Yang paling agungnya hadal la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Baik. Disebutkan dalam hadis Amirullah bin Umar radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islam mabniya 'ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Ada 5 pondasi Islam itu. Nah inilah yang dimaksud dengan rukun Islam. Apa itu kata Nabi syahadat la ilaha illallah wa iqamissalah wa itais zakat wa siyami ramadhan wa hajil bayt Pertama kata beliau adalah syahadat la ilaha illallah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan ramadhan dan haji ke rumah Allah. Rukun Islam yang lima. Nah. Dalam riwayat lain dalam nafad pada sebahagian riwayat buniyal islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah islam itu dibangun di atas lima pondasi yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah nah sekarang apa makna la ilaha illallah La ilaha illallah itu rukunnya ada dua. Artinya apa? Pondasinya ada dua. Yang la ilaha illallah tidak akan, ber, tidak akan berdiri, tidak akan tegak kecuali dengan dua pondasi ini. Kalau seorang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak menunaikan dua hal ini, maka tidak ada artinya la ilaha illallah itu bagi dirinya. Apa itu? Yang pertama adalah an nafyu yang pertama adalah An-Nafyu Yang kedua adalah Al-Ithbar An-Nafyu artinya peniadaan. La-Ilaha Tidak ada sembahan yang berhargi ibadah Ini artinya peniadaan. Tadi telah diterangkan oleh beliau Yaitu peniadaan seluruh Segala sesuatu Yang disembah dari selain Allah ya. Maka seorang yang Muslim Ketika dia mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah Artinya dia harus Meniadakan segala sesuatu yang disembah Dari selain Allah dan harus ada rukun yang kedua. Kalau hanya sekadar meniadakan semua sesembahan selain Allah, itu tidak cukup. Dia belum dikatakan muwahhid. Harus ada syarat yang kedua. Atau harus ada rukun yang kedua. Apa rukun yang kedua? Rukun yang kedua adalah al-itsbat. Dia harus menetapkan. Makanya pernyataan setelah la ilaha kemudian Illa Allah Seorang tidak boleh hanya berhenti sampai la ilaha saja Dia harus melanjutkan kepada Illa Harus menetapkan Seluruh peribadatan itu hanya milik Allah saja Tidak untuk yang selain Mubbitan alla ibadata lillahi wabdahu la syarikat Nah ini dua hukun la ilaha illallah Jadi kalau ditanya apa dua hukun la ilaha illallah Jawab kita An-Nafyu Walisbar Peniadaan dan Penetapan Maksudnya bagaimana Peniadaan segala apa yang disembah dari selain Allah ya, Dan menetapkan hanya peribadatan itu untuk Allah saja nah, Inilah makna la ilaha illallah Dan ini banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim di antaranya seperti Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, "Walallahu rabbuka alla ta'budu illa iya." Rabb menetapkan bahwa janganlah kalian mengibadahi kecuali hanya kepada Allah. Ada peniadaan, ada Penetapan. Jangan kalian mengibadahi ini an-nabi peniada. Kecuali Allah. Dilanjutkan dengan penetapan. Maka orang yang sekedar hanya meniadakan saja, dia bukan muwahhid. Sampai dia mau menetapkan bahwa peribadatan itu hanya milik Allah. Dan orang yang menetapkan saja, hanya mengatakan bahwa peribadatan itu milik Allah, tapi tidak mau meniadakan. Dia juga bukan muahid, ya? Karena bisa jadi dia mengibadahi Allah dan juga mengibadahi yang selain Allah. Maka harus ada dua hal. Anabiyu, orang yang semata-mata meniadakan bahawa tidak ada yang berhak diibadahi. Ini orang ateis, munhid, kafir, ya kan? Karena dia meniadakan semua peribadatan kepada apapun juga. Ini bukan seorang muslim Ini seorang ateis Seorang muslim itu setelah dia Menyadakan baru dia menetapkan Illallah Kecuali hanya Untuk Allah saja Kalau orang yang menetapkan Saja tanpa mau menyadakan Dia musyrik bukan muslim Dia itu Musyrik bukan muslim Ya Karena seorang muslim dia menetapkan setelah dia meniadakan yang lainnya. Kalau dia hanya sekedar menetapkan bahwa segala peribadatan milik Allah. Nah, bagaimana dengan yang selain Allah? Kalau dia tidak mau meniadakan berarti dia menyekutukan Allah Azza wa Maka dua hukumnya adalah annafyu wal itsbat. Annafyu wal itsbat. Dalam ayat lain Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wansabihu athoho. Dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa risalahnya? Hendaklah kalian mengibadahi Allah dan menjindari jauhan athoho. Apa itu athoho? Segala sesuatu yang Disembah dari selain Allah. Ada An-Nabiu dan ada Al-Iskabah. Nah, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya disebutkan di dalam Al-Quran senada dengan apa yang telah kita sebutkan tadi. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 256, ramiyah kurbit Taubuti Wayuk min Billa. Para siapa yang ingkar kepada Taubut? kepada apa yang disembah dari selain Allah kemudian dia beriman kepada Allah berarti ada nabiu dan ada ada peniadaan ada penetapan politistan sakad bilahu wa dzil mufaq maka berarti dia telah berpegang dengan tali katanya yang kuat yaitu la ilaha Di dalam Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 Allah juga mengatakan, "Allah Taala katakan dalam solatku, ibadahku, hidupku dan matiku milik siapa? Hanya diperuntukkan bagi Allah saja. Tidak cukup sampai di sini, ayat berikutnya Allah lanjutkan. Ya setelah menetapkan Allah lanjutkan la syariah tidak ada seputu baginya ini adalah peniadaan tidak ada seputu baginya wabilika umirtua anak awalul muslimin itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama mempasrahkan diri kepada Allah. Nah, nah sekarang kita sudah mengerti apa makna la ilaha illallah bahwa di dalamnya ada dua rukun. Ya Ada dua pondasi Pertama An-Nabyu dan yang kedua Al-Quran Maka untuk Menyempurnakan Tentang La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah ini kan kunci surga Milita pelajar ya. Orang yang tidak punya La Ilaha Ilallah Jangan pernah nyimpi masuk surga ya, Maka La Ilaha Ilallah ini tidak boleh tidak boleh hilang, tidak boleh batal Dari diri seorang muslim Kalau dia batal, kalau dia hilang Kalau dia binasa Maka dia tidak punya kunci surga ya. Oleh karenanya Dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Azza nah. Oleh karena itu Penting untuk kita mempunyai kunci surga yaitu apa? Apa kunci surga? La ilaha illallah La ilaha illallah Ma'am Di dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala berfirman Innahu man yushrik billah Fakat harhamallahu Anehi jannah Wa ma'wahun nar Wa ma'lul zalimina Min ansar Kebali Orang yang kehilangan kunci surga Kalau kehilangan kunci rumah Gampang saja ada duplikatnya ya yeah. Bisa di duplikat yeah, Panggil tukang Ahli kunci Selesai urusannya, Bisa dibongkar Tapi kalau kita kehilangan kunci surga Apa kata Allah dalam ayat ini Innamu man yusyrik billah Sungguhnya para siapa yang berbuat syirik kepada Allah Fakud harramallahu anehi l'jannah Allah haramkan atasnya surga, Tidak pernah akan bisa masuk ke dalam surga. Wa wa dan tempat berpulangnya adalah api neraka. Wa ma li qalimina min dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu para penolong sedikit pun. Pernah dikatakan ditanyakan kepada Wahab bin Munabbi, Al rahimahullah. Alaiso la ya, ilaha illallah jannah. bukankah La ilaha illallah itu adalah kunci surga Kata beliau jawabnya, bala. iya benar Bahasanya la ilaha illallah itu adalah kunci Surga Walakin Tapi kata beliau perhatikan Kata beliau akan tetapi Walaysa Mimtahun Illa walahu Asnan Akan tetapi Tidak ada satu kunci Melainkan kunci itu mempunyai Mempunyai apa? Apanya istilahnya itu? Geriginya, iya? Gerigi, iya namanya? Nah, mempunyai geriginya. Nah, kalau kuncinya blong, <gisalkan> bisa tak kan, buka? Bisa buka rumah, buka pintu dengan kunci yang blong itu tadi, enggak ada geriginya. Enggak bisa. Makanya kata beliau, ketika ditanyakan, bukankah La Ilaha Ilallah itu adalah Kunci surga, artinya cukuplah Kita mengatakan la ilaha illallah Itu kan kuncinya surga, kita pasti masuk surga Kata Wahab bin Munabih Rahimahullah, iya betul Bahawa la ilaha illallah itu adalah Kunci surga Tapi ingat, bahawa setiap Kunci itu punya Gerinya ya, Kalau tidak, maka dia tidak akan berfungsi Kata beliau Fa'in cinta binta'in lahu asna Kuti halaka kalau engkau membawa kunci yang ada geriginya, maka pintu akan terbuka untukmu. Wa illa lam yuftah laka. Kalau engkau membawa kunci yang tidak ada geriginya, maka tidak akan terbuka pintu itu untukmu. Nah, sekarang apa geriginya? Kunci la ilaha illallah. Geriginya itu adalah syarat-syaratnya. Sehingga la ilaha illallah itu berfungsi dengan baik. Kunci itu bisa membuka pintu surga sehingga orang yang mempunyainya bisa masuk ke dalam surga. Nah, adapun hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tanpa melakukan syarat-syaratnya ini tidak akan bermanfaat sedikit pun. Ya, makanya ketika ada yang datang kepada Al Hasan Al Basri rahimahullah. Ya, dan berkata kepada Al Hasan Al Basri bahwasanya ada orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah Mereka berpendapat Mankala la ilaha illallah Dapal al Bahwasanya orang yang mengucapkan La ilaha illallah itu akan cukup Untuk bisa masuk ke dalam surga Kata al Al Basri Rahimahullah Mankala la ilaha illallah Bara siapa yang mengucapkan La ilaha illallah Fa'adda haqqaha jannah. Orang yang mengucapkan La ilaha illallah Kemudian menunaikan haknya Melaksanakan kewajibannya Barulah dia masuk ke dalam Surga Artinya dia harus menunaikan syarat-syarat La ilaha illallah Yang menjadi hak dan kewajiban Daripada la ilaha illallah tersebut Nah Ikhwani ma'akhir al-muslimin Rahimani wa rahimahumu kalau seandainya sekedar mengucapkan La ilaha illallah yang cukup Untuk membuat seseorang masuk ke dalam surga Apa pendapat anda tentang orang yang Mengatakan la ilaha illallah Tanpa yang membenarkan di dalam hati ini Contohnya seperti siapa ini Orang-orang ya, Orang-orang yang munafik Ya Allah katakan di dalam surah Al-Munafik Ayat yang pertama kata Allah idza ja'al munafiquna qalu nashhadu rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasulullah wallahu yashhadu inal munafiqina al kadhibun ya apabila datang kepadamu orang-orang munafik dia akan menyatakan kami bersaksi engkau adalah rasulullah dan Allah memang mengetahui bahwa engkau adalah rasulullah tetapi Allah juga mempersaksikan Bahwa orang-orang munafik itu adalah Para penuh Apakah setiap orang yang mengatakan La ilaha illallah kemudian masuk surga Bagaimana dengan orang-orang munafik Apakah mereka masuk surga Yang hanya mengucapkan La ilaha illallah di islamnya Tapi hatinya tidak membenarkan Dia tidak mendatangkan syarat La ilaha illallah Yang berupa At-tosdiq Pembenaran di dalam hati. Ya. Makanya Allah katakan orang-orang munafik itu Innal munafikina, tidar kil asfali, minan nar. Semuanya orang-orang munafik itu berada di kerak yang paling terbawah dari api neraka allah. Nah dari sini kita semakin paham bahwa la ilaha illallah itu tidak cukup hanya sekedar mengucapkan saja. Apalah artinya sekadar hanya slogan mengucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah, tapi perbuatan dan tindakan kita membinasakan la ilaha illallah. Makanya harus ditunaikan syarat-syaratnya. Nah, sekarang ada berapa syaratnya? Secara keseluruhan syarat itu ada delapan, yang bisa menghafal dua bait syair ini gampang baginya untuk mengingat delapan syarat la ilaha illallah. 2 ayat syir yang telah disebutkan oleh syir Rahimahullah Ilmun ya'inun Wa ikhlasun Wasidh hukamah Mahabbatin Wa i'adid Wa al-quhulilaha Wa zidataminuha al-quhulminka bima Siwal ilahi Minal asyiai Kutulihah Kutulihah Ilmun Ikhlasun Ilmu ya'inun Wa ikhlasun Ilmun Ya'inun wa ikhlasun wasiq ukamaa mahabbatin wa kiya dil wa qabulilan tujuh wazidah tabi dan ditambah yang kedelapannya al kufru bika bima siwal ilahi keingkaranmu kepada segala sesuatu yang dipertuhankan selain Allah ada tujuh, gampang ilmon mengilmui yaqinun meyakini wa ikhlasun memurnikan hati dari segala bentuk campuran-campuran syirik dan riyah ya. kemudian yang keempat wasin ukama pembenaran mahabbatin mencintai wan tunduk wal qabulilah dan menerima sudah berapa? 7. Wazidata minha dan ditambah yang kedelapannya al-ukhumu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ullih. Keingkaranmu dengan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Delapan. Saya ulangi sekali lagi. Mengilmui meyakini Pertama mengilmui Yang kedua meyakini Yang tiga Kemurnian Ikhlas Tanpa ada campuran syirik dan Dan ria Yang keempat membenarkan Yang kelima Mencintai Yang keenam Tunduk Yang ketujuh Menerima Yang kedelapan Mengingkari apa yang disembah dari selain Allah Saya ulangi sekali lagi Biar kita hafal Pertama Mengilmui, yang kedua Meyakini, yang ketiga Ikhlas, yang keempat Membenarkan, yang kelima Mencintai, yang keenam Tunduk, yang ketujuh Menerima, yang kedelapan ingkar kepada segala sesuatu Yang disembah selain Allah Sekarang siapa yang mengulang Masuk-masuk ah, masuk Melayu, meyakini, kelas, kelas, membenarkan, membenarkan, cintai, tunduk dulu, tunduk, menerima, menerima, tujuh, yang kelapan, ke meningkat terhadap, serta yang semasa. Mudah, gampang. Ingat aja delapan hal ini tadi. Sekarang yang sebelah kanan. Indah, adab. Ilmuin. Meyakini. Meyakini. Kiklas. Kiklas. Pembenaran. Pembenaran. Mencintai. Mencintai. Tunduk. Tunduk. Menerima. Menerima dari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Yang benar. Untuk seru hafal. Ya. Meyakini. Hah? Meyakini. Kelas. Ha? Benarkan. Cintaí, 6 tunduk tunduk menerima 7 menerima yang ke-8 mengingkari apa yang mengingkari apa yang dari selain Allah. Yang tengah. 8 syarat ini wajib lebih diketahui. Sebelum diamalkan kan pertama mengilmui. Ya. Syarat la ilaha illallah ini bukan mustahab, ini wajib harus kita punya. Kalau bagaimana kita akan menunaikan tuntutan yang kalau kita tidak melewati langkah yang pertama yaitu mengilmui. Nah, ini sekarang dalam tanda mengamalkan yang pertama, mengilmui. Nah, yang, yang tengah. Delapan syarat. Siapa yang tengah? Pak, kenapa? Pak, masa Pak Bambang lagi bawaan udah tadi pagi? Sudah banyak tadi. Belilmu. Ah. Meyakini. Ilmui meyakini. Kelas. Kelas. Kebenaran, kebenaran. Mencintai, mencintai. tunduk, tunduk menerima menerima saya istilahkan segala sesuatu yang nah, yang paling belakang mengilmui mengilmui meyakini meyakini ikhlas ikhlas membenarkan membenarkan mencintai mencintai tunduk tunduk menerima menerima mengingkari sesuatu apa yang disembah selain Allah delapan karis gas serta sifat dan selain Allah. Yang menguasai bahasa Arab, paling enaknya menghafalkan bait ini tadi. Itu gampang ingat ilmun wayat, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa siddiqumaa, mahabbatin wa qiyadin wal qabulillah. Wasidata minha al-hukm siwa ilan minal asyai wa qul Kalau yang belum menguasai bahasa Arab memang enggak sulit. Enggak usahkan Mau mengingat yang delapan ya, Menghampalkan BCR-nya sudah masalah baru kan <tune science> Baik. Nah ini delapan hal ya Sekarang kita lihat Yang pertama adalah Mengilmui ya. Ini syarat yang pertama, pertama sekali Sebelum segala sesuatu Pastilah harus dimulai dengan Mengilmui Makanya di dalam ayat al Quranul karim ketika Allah berbicara tentang lailahaillallah Allah katakan faalam annam la ilaha illallah, illallah wastagfir lizambik ya, berilmulah engkau siapa yang diperintahkan yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam faalam berilmulah engkau annam la ilaha illallah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak ibadah itu kecuali kau harus ilmui tentang La'illahirrahmanirrahim. Tentang maknanya, tentang kandungannya, tentang tuntutannya, kewajibannya. Yes. Tidak hanya sekedar secara global bahawa maknanya ada An-Nafyu wal al -itibad. Tapi rinciannya apa? Untuk menunaikan kesempurnaan antara An-Nafyu dan Al-Ithbat ini tadi, bagaimana harus engkau wujudkan? Dan apa hal-hal yang harus engkau hindarkan? Ini harus dipelajari. Sebagai tuntutan dan kandungan daripada La ilaha illallah Ya, Harus belajar tentang Tawhib ya, Mengilmui Al-munafilil jahl ya, Mengilmui yang meniagakan Kejahilan Allah mengatakan Annamu la ilaha illallah Wasafir Lidhanbi ya, Dalam surah Muhammad ayat yang ke-19 Dalam ayat lain Dalam surah Az-Zuhru Ayat yang telah bernukhna Allah menyatakan ilhaman syahidabil hakki wa hum ya kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran kata para ulama al mufassirun kebenaran yang dimaksud di dalam ayat ini adalah la ilaha illallah kecuali orang yang bersaksi dengan la ilaha illallah apa selanjutnya wa hum ya dalam keadaan mereka mengilmunya jadi harus punya ilmu nah di dalam hadis dalam Sahih Muslim Ya. Nabi sallallahu alaihi wa'ala alaihi wa sallam bersabda Man mata Wahua ya'lam Annahu la ilaha illallah Dhafalal jannah Kapan seorang yang mempunyai kunti la ilaha illallah itu masuk ke dalam surga? Kata Nabi, pada siapa yang meninggal Dalam keadaan dia berilmu Tentang la ilaha illallah Dia masuk ke dalam surga Jadi syarat yang pertama apa? Mengilmu Sekarang kalau ditanya belajar tauhid itu wajib atau tidak? Wajib bahkan min aujabil wajibat. Ya, atau aujabul wajibat. Mempelajari tauhid itu adalah kewajiban yang paling wajib bagi seorang muslim. Ketika seorang masuk ke dalam Islam, pertama yang harus dia tunaikan kewajiban adalah dia mengetahui tentang tauhid. Naam. Kemudian yang kedua, apa syaratnya? Al-Yakin Al-Munabi Al-Syakti wa Ra'id ya. Keyakinan yang meniadakan keraguan dan kebimbangan Tidak boleh ada di dalam hati kita sedikit pun tentang kebimbangan mengenai la ilaha illallah Tidak boleh ragu Makanya di dalam ayat, dalam surah Al-Qurah, ayat yang ke-15 Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi Kemudian apa? Tummalam yarsamu Hanya saja orang-orang yang beriman itu kata Allah Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Tummalam yarsamu Kemudian mereka tidak simpan, tidak abu Maka harus ada keyakinan hati yang kita mengucapkan secara lisan dan juga meyakini apa yang kita ucapkan tadi mengenai la ilaha illallah Dalam hadis Dalam hadis Abi Hurairah dalam Sahih Muslim Nabi SAW bersabda Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. La ilaha billahi ma'abdun ghairu syatkin fiihima illa dakhala al-jannah. Tidak ada seorang hamba yang bertemu dengan Allah dengan membawa dua kalimat syahadat ini dalam keadaan dia tidak ragu terhadap keduanya melainkan dia masuk ke dalam surga. Berarti keyakinan itu menjadi syarat dia bisa masuk ke dalam surga kata Nabi selama dia tidak ragu terhadap la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nah Maka syarat yang kedua apa? Meyakini. Orang yang ragu meskipun dia mengucapkannya berulang-ulang kali, bahkan mungkin seratusan kali atau ribuan kali atau jutaan kali, maka tidak akan diterima la ilaha illallah. Kalau ada keraguan di dalam hati Kemudian yang ketiga adalah keikhlasan hati. Tanpa ada campuran penyekutuan kepada Allah dan perbuatan riya mengharapkan yang selain Allah azza wajalla. Di dalam ayat Al-Qur'an di dalam surah baina ayat yang kelima Allah katakan wa ma umiru illallahu mukhlisina rabbil. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka mengikhlaskan Memurnikan semua agama itu hanya milik Allah saja. Nah, di dalam sahih al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi Di syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisam min qalbi." Manusia yang paling berbahagia Mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak Adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah Dalam keadaan hatinya ikhlas Murni hanya untuk Allah saja Tidak ada campuran Penyembukuan dan teriak Untuk selain Allah Azza Wajalla. Jawa nah, Maka hati kita harus Murni dalam mengucapkan Jangan mengucapkan la ilaha illallah itu Karena mengharapkan salah satu kesenangan dunia Atau karena rasa takut atau karena hal-hal lain semata-mata mengucapkan yang mengharapkan wajah Allah ikhlas tidak ada syirik di dalamnya dan tidak ada riya' enam kemudian syarat yang keempat apa syarat yang keempat yaitu membenarkan ya Syarat yang keempat adalah membenarkan. Jadi yang ketiga adalah kelas. Ya. Keluarnya ucapan la ilaha illallah itu murni dari hati, relung jiwa yang paling terdalam kita ucapkan karena keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah membenarkan. Ya almunajilil qadid yang meniadakan pengusaha. Jadi masing-masing syarat ini ada lawannya yang harus kita hindarkan, yang harus kita tinggalkan. Tadi saya ulangi Mengilmui Yang meniadakan Kejadian Meyakini Yang meniadakan Keraguan Keikhlasan Yang meniadakan Syirik dan penyembutan dan Hal riyak Mengharapkan selain Allah Yang keempat adalah Al-Sidhubu al-Munajir al-Qirid ya membenarkan yang meniadakan pendustaan sikap membenarkan tanpa ada mendustakan sedikit pun Ya apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya kita benarkan kita mengucapkan la ilaha illallah wa rasulullah lisan kita mengucapkannya hati kita apa membenarkannya ya, bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah benar tidak seperti orang-orang munafik yang hanya mengucapkan firman dan tidak membenarkan dari dalam hatinya. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata Nabi saw. "Mamin ahaad, yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Sirqa min qalbii illa harmahullah wa alanna." Tidak ada seorang pun yang bersyahadat La ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah dalam keadaan membenarkan dari hatinya. Siapkan minqalbi. Dia jujur membenarkan dari hatinya. Illaharrahmuhullah wa ala nabi melainkan Allah haramkan dia atas api neraka Allah. Artinya dia akan masuk ke dalam, masuk ke dalam surga. Jadi kunci surga itu diantaranya adalah asyiduqul munafiq. Jadi membenarkan yang Menolak segala pendustaan Kepada ya. La Ilaha Ila Wa An-Nam Muhammad dan Rasulullah Taib Yang kelima adalah Al-Mahabbatu Al-Munafiyah Lil-Budhi Wa Al-Kum Mencintai yang meniadakan sikap membenci Maka orang yang mengatakan La Ilaha Ila dia harus mencintai Allah dan mencintai Rasulnya Mencintai Islam dan kaum Muslim Harus mencintai ya, Dan meniadakan kebencian ya. Bencinya harus kepada siapa? Kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya Dan kepada segala kekafiran dan kemaksiatan Yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya SAW Makanya terkala Nabi SAW berbicara tentang orang-orang yang mendapatkan rasa legapnya keimanan, manisnya keimanan. Nabi mengatakan tiga hal. Ya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas An bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi, "Salatun man kunnabihi wajada 'alawatal iman." Ada tiga perkara Barang siapa yang tiga perkara ini ada pada diri seseorang dia merasakan manisnya keimanan. Nah, apa tiga perkara itu? Ayakunallaha ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa Pertama kata Nabi Bahawa hendaklah Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada yang selain keduanya. Paling dia cintai adalah Allah dan rasul Yang kedua kata beliau, wa allaa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillahi wa yuhibbul mar'a la illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang melainkan hanya karena Allah. Dia mencintainya bukan karena pribadi semata-mata orang itu bukan. Dia mencintai orang itu karena orang itu dicintai oleh Allah. Dia orang yang dicintai oleh Allah maka Maka dia pun mencintai orang tersebut. Jadi yang pertama bahawa Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Yang kedua dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga wa ayyaq rohayya mudayil al kubur atau ayya mudafil kubur kama badan angkala Allahummin kama ya rabb ayyamud kama kama ya qaw ayyuzatun nar ya kata nabi yang ketiga adalah dia membenci dia tidak suka ayyamud fil kubr dia kembali ke dalam kekafiran sebagaimana dia tidak suka kalau dia dilemparkan ke dalam api neraka benci apa yang dibenci oleh Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini tiga. Kalau ada pada seorang tiga hal ini, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala sesuatu. Yang kedua mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Maka dia akan mendapatkan rasa manisnya. Iman Maka syarat lahiran kita Allah adalah mencintai, ya mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Islam dan kaum Muslimin. Dan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam ayat Al Quran di dalam Surah Al Baqarah ayat 165, kata Allah Alminanna si mayyakta hidu min duniai anda dan yuhidbu nahom. Subhanallah. Di antara manusia itu ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu laksana mereka mencintai Allah. Waladin amanu ashadu hubba lillah. Sementara orang-orang yang beriman mereka lebih sangat mencintai Allah. Saya sudah pernah jelaskan maksud ayat ini. Ada dua makna nafsiran dari ayat ini. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ada dua penafsiran di dalam ayat ini. Si yang ingat, yang bisa menjawab kasih hadiah. Oke. Eh. Tak kasih hadiah Saya kasih hadiah Perjemahan kita putuhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Syarab Atau dengan penjelasan Syarab Syekh Fali Al-Furzan Yang bisa jawab Tak kasih hadiah Baca huh? pertanyaan. Kenapa? Gula pertanyaan. <laughs> Apa dua penafsiran dua dua, dua penafsiran mengenai makna ayat ini. Dua penafsiran mengenai makna ayat ini. Peminannah <tuh> si mayat min hidupin duniai anda dan yang terkubu naum khabdillah. Walladzina amanu ashadu hubbinalah. Di antara manusia ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah Yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu laksana mereka mencintai Allah Sedangkan orang-orang yang beriman lebih mencintai Allah Ada dua, dua penafsirannya dalam makna ayat ini Pernah tidak sampaikan ini? Makanya kata para ulama dulu Al-ilmu disuguh, lah disuguh. Ilmu itu yang tersimpan di dalam hati, bukan yang tertulis di dalam catatan. Sudah, dah lecok. Baik. Kenapa? Bagaimana awal Al dan alat bantu maksudnya? Jelaskan secara ringgi Kalau hadiahnya kira-kira emroh -kira Gimana? <S quello> Langsung pada Waduh, lagapan ya Gimana nih? Oi. Yang pertama, penaksiran yang pertama Ingat ini, barangkali lain waktu Saya akan tanya kembali dan ada hadiahnya Lain waktu tadi kalau sekarang sudah habis tadi. Karena saya akan jawab. Yang pertama, Allah mengatakan wa minan nasi mayattakhidu min dunillahi andada wa yuhibbu namum bihubbillahi walladzi nahama an Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai seperti mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman mereka lebih cinta, lebih dahsyat cintanya kepada Allah. Penafsiran yang pertama, bahawa orang-orang musyrik itu di dalam mencintai tandingan-tandingan mereka, okay, laksana orang-orang yang beriman di dalam mencintai Allah. Makanya mereka jatuh ke dalam syirik, dalam syirik mencintai, syirik pungil mahabbah, syirik dalam mencintai. Karena kecintaan mereka kepada tandingan, tandingan selain Allah itu laksana orang-orang beriman mencintai Allah. Cintanya orang-orang beriman kepada Allah itu cinta ibadat, bukan cinta biasa, bukan cinta monyet, ah gitu kan? Bukan cinta palsu. Ini cinta yang luar biasa, cinta ibadat yang disertai dengan perendahan diri, ketundukan hati, penghambaan, Pengaguman ya kan? Nah. Maka tatkala Allah katakan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah, mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Maksudnya seperti orang-orang beriman mencintai Allah. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, tapi kemudian Allah lanjutkan sebelum masuk ke dalam yang kedua, kata Allah selanjutnya wal amanu ashaddu hubban Orang-orang yang beriman itu lebih dahsyat cintanya kepada Allah Azza Wajalla. Kenapa? Karena meskipun mereka mencintai dengan cinta ibadah kepada tandingan-tandingan yang mereka buat dari selain Allah itu, bahkan orang-orang yang beriman mencintai Allah, ya, tentu tetap tetap saja tidak bisa disamakan. Tetap saja tidak akan bisa seperti cintanya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena cintanya orang-orang yang beriman itu cinta yang murni. Ikhlas Sepenuhnya Secara totalitas hanya milik Allah tidak mendua ya, Cintanya orang beriman itu cinta sejati ya, Cinta sejati kepada Allah Sementara orang-orang yang musyrik itu meskipun Cinta mereka kepada tandingan itu adalah Cinta cinta ibadah yang mengandung perendahan diri ketundukan hati, penghambaan, pengabungan ya, Seperti orang-orang beriman yang mencintai Allah Tapi tetap saja Kecintaan mereka itu ya. Tidak totalitas Tidak murni seperti cintanya Orang-orang yang beriman ya. Karena Hati mereka telah terbagi Cinta mereka mendua Cinta kepada Allah dan cinta kepada yang selain Pada selain Allah Azza Makanya kata Allah dalam ayat ini Walladina amanu asyaduhubban Tetap saja orang-orang yang beriman itu lebih dahsyat cintanya kepada Allah. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, bahwa mereka yang mencintai tandingan-tandingan yang selain Allah itu, mereka mencintainya laksana mereka mencintai Allah. Laksana mereka mencintai Allah. Mereka mencintai Allah dengan cinta tentunya yang dipenuhi dengan kebutuhan jiwa, perendahan diri, penghambaan, pengampunan. Ya. Nah demikian pula mereka mencintai tandingan-tandingan mereka sehingga hati mereka mendua. Tapi Allah tegaskan berikutnya: Waalaikumusalamu ashadu huwaban. Lillah. Orang-orang yang beriman itu lebih drastik cintanya kepada Allah karena mereka murni cintanya tidak mendua. Berarti ada dua penaksiran di sini. Penaksiran yang pertama saya ulangi. Bahwa mereka mencintai tandingan-tandingan mereka laksana orang-orang beriman mencintai Allah. Yaitu dengan cinta yang ibadah. Tapi orang-orang yang beriman lebih hebat. Karena mereka tidak indah. Ya. Yang kedua, mereka mencintai tandingan-tandingan itu. Seperti mereka mencintai Allah. Sama-sama dengan cinta ibadah. Ya, orang yang beriman lebih hebat cintanya Karena orang yang beriman Murni cintanya bagi Allah tidak mendua Paham perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua Kalau yang pertama Cinta mereka kepada tandingan itu Disamakan seperti cinta orang yang beriman kepada Allah Yaitu maksudnya cinta ibadah. Kalau yang kedua Cinta mereka kepada tandingan itu Seperti cinta mereka kepada Allah Yaitu sama-sama dengan cinta ibadah. Hati mereka mendua mana yang lebih dekat dari dua penafsiran ini? Dikatakan oleh Syekhul Islam bin Daimiyah rahimahullah yang kedua lebih dekat. Karena yang kedua ini menunjukkan kesyirikan mereka secara secara lebih nyata. Mereka mencintai Allah dengan cinta ibadah. Mereka juga mencintai yang selain Allah dengan cinta ibadah. Inilah syirik. Inilah ayin syirik. Inilah bentuk nyata daripada perbuatan syirik. Paham ya? Nah, ini jangan lupa. Dua penafsiran tentang ayat ini. Ada dua penafsiran tentang ayat ini. Dan mana yang paling dekat di antara keduanya? Yaitu penafsiran yang kedua karena dia menunjukkan kepada syirik secara lebih secara lebih nyata. Mereka mencintai yang selain Allah seperti mereka juga mencintai Allah. Ternyata sulit apa mudah? dan yeah. <laughs> nah barkat Allah Jadi yang kelima apa? Mencintai yang meniadakan kebencian. Kita yang salat dulu insyaallah kita lanjutkan kepada syarat-syarat yang berikut Sudah ada salat Jumat. Sudah salat Jumat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank <laughs> you.